Розділ 8. Коли я дійшов до маленької перекусної в районі підрядників, на мене вже чекав чоловік, що відповідав зображенню, яке в потоці скинула мені Тапан. Я сів за стіл і незнайомець поглянув на мене. Він нервувався, його лобом стікав під. «Тапан не зможе прийти», – сказав я і ретранслював його потік запис, який Тапан зробила за допомогою свого інтерфейсу. Вона стояла в номері хостелу, перед зі мною тримала мене за руку і пояснювала, що файли можна передати мені. Вау, на відео було помітно, наскільки мені незатишно. Чоловік занурився в себе, переглядаючи відео, а тоді трохи розслабився. Він простягнув мені чіп пам'яті, я взяв його і перевірив камери. Нічого, жодних потенційних загроз, ніхто не звертав на нас уваги. На барній стійці подавали напої з великою кількістю бульбашок та смажений протеїн у формі водної фауни і флори. Усі їли або балакали. Нічого підозрілого ані в коридорі, ані поза ним. Ніхто не стежив, не вичікував. Пастки не було. Чоловік, вагаючись, промовив. «Може, нам варто щось замовити, щоб не виглядало так, ніби ми... Ну, розумієте?» «За нами не стежить, можете йти», – сказав я і підвівся. Треба було повертатися в порт. Якщо тут не було пастки, отже її влаштували де-інде. На зворотній дорозі я перевірив розклад. Шаттл щось не квапився відлітати. Діставшись з зони посадки, я став переглядати записи з камер безпеки за той час, коли Тапан піднімалася на шатл. Раптом я запримітив сексбота, який йшов до мене з дальнього краю проходу. Я якраз дійшов до потрібного моменту, де двоє чоловіків з документами портових службовців затримали шатл і забрали з собою Тапан. Дат вирону з потоку шатла і повернувся в мій. Якби я мав озброєних дронів, було б значно простіше. Коли сексбот підійшов, я запитав: Де вона? «У приватному шатлі Тлейсі я проведу тебе». Я пішов за ним проходом, а тоді вниз по пандусу, який роздвоївся ближче до доків, з приватними шатлами. «Чому він показує, де твоя людина?» – запитав Дат. «Бо Лейсі не потрібна та пан, їй потрібен я». Поки ми йшли повз причали з приватними шатлами до більшої і дорожчої станції в кінці, Дат мовчав. Зрештою він заявив, «Поверни свою людину і хай Тлейсі про це пошкодує». Ми спинилися перед люком шатла. Зовні нікого не було, основна активність тривала з протилежного боку доків. Сексбот повернувся до мене. Він розтулив долоню, і я впізнав маленький предмет модуль бойового управління. Доки не інсталюєш це, всередину тебе не впустять. Бридота, обурився дата у мій потік. Вони хотіли затягнути нас у шатл, щоб позбутися тіл, або тільки тіла та пан. Мене вони точно збиралися лишити собі. У модулі бойового управління є код, який захопить мою систему, приспить модуль контролю та фабричні протоколи компанії і змусить мене користатися прямим наказом, озвученим вербально чи по комунікатору власників модуля. Саме так сірий криз захопив артмехів дельта випаду та спробував зробити це зі мною. «Якщо погоджуся, вони відпустять мою клієнтку?» У потоці сексбот прошепотів, «Ти ж знаєш, що ні?» А голос сказав, «Так». Я повернувся і дозволив йому вставити модуль у мій порт введення даних. Той порт, який Дат відключив, коли я змінював мої конфігурації після того, як я хакнув свій модуль, це був єдиний спосіб перехопити наді мною контроль, тому його довелося позбутися найперше. Модуль з клацанням увійшов в бас і на мить мене пройняв чистий ірраціональний страх. Дат певно вловив це, бо сказав «Годі вже, моя медсистема ніколи не помиляється». Нічого не сталося, і через підконтрольну мені камеру безпеки я побачив, що мені вдалося приховати своє полегшення. Поки сексбот заводив мене в шаттл, вираз його обличчя лишався стандартно нейтральним. По той бік люка стояв озброєний чоловік, що знервовано переводив погляд з мене на сексбота. «Він під контролем?» «Так», – відповів сексбот. Чоловік відступив, і його щелепа заворушилося, коли він почав говорити щось у потік. Я не міг нічого хакнути так, щоб про це не дізнався сексбот, тому чекав, зберігаючи відсутній вираз обличчя. Я не знав, що саме мав зі мною зробити модуль бойового управління, але пропускав, що передати контроль надімною мною в руки Тлейсі. Мабуть, люди та сексбот самі не знали, як це має проявлятися ззовні. Щойно ми пройшли в шлюз, той закрився, і в потоці пролунали попередження про зліт, яке закінчилося гучним піщанням системи комунікаторів. Мабуть, Лейсі когось підкупила, щоб отримати негайний дозвіл на політ, бо шатл із брещанням відстикувався і помчав з доку. «Бачу тебе на своїх сканерах», – сказав Дат. Чоловік повів нас шатлом. Великогабаритна модель. Коридор, який віз уздовж люків до кают технічної зони, завершувався великим відсіком. Вздовж стін стояли м'які лави, а попереду, вочевидь біля люка, що вів до носу корабля, виднілись протиперевантажувальні крісла. У приміщенні стояло шестеро незнайомих мені людей, четверо озброєних та двоє озброєних членів екіпажу. Один із озброєних чоловіків тримав тапан за плече, приставивши вогнепальну зброю до її голови. З одного з крісел підвелася Тлейсі та з усмішкою поглянула на мене. «Проведіть маленьку тапану каюту, пізніше поговоримо про її розробки». Очі тапан розширилися від жаху. Я не виявляв жодних емоцій. «Гедена, пробач, пробач!» Спробувала сказати вона, але охоронець потяг її через інший люк у коридор. Я не реагував, бо хотів, щоб тапан прибрали з лінією вогню. Почувши, як захряснувся люк, я зосередився на тлейсі. Вона замислено підійшла до мене. Я так зрозумів, що триумфальна посмішка призначалась тапан. Двоє неозброєних членів екіпажу спостерігали за всім з нердовою допитливістю. Озброєна охорона досі виглядала напружено. «Ти справді думаєш, що це один з мехів, причетних до нещасного випадку на кар'єрі Ганака? запитала Тлейсі в сексбота. Він збирався відповісти, але заговорив я. «Але ж ми всі знаємо, що то був незвичайний нещасний випадок, правда?» Тепер я привернув загальну увагу. Я продовжував дивитися прямо перед собою. Хороший варт-мех під контролем модуля бойового управління. Тлейсі уважно примружено на мене подивилась. «З ким я говорю?» Це було майже смішно. «Гадаєте, я маріонетка? Ви ж знаєте, що ми так не працюємо!» Лейсі стало страшнувато. «Хто тебе послав?» Я впустив голову, щоб зустрітися з нею поглядом. «Я прийшов по свою клієнтку!» Щелепет Лейсі зарухалася, жінка віддавала команди через потік. Сексбот посунувся в бік, стаючи в бойову позицію. Дат сказав, Шатл вилетів з порту і зараз рухається по орбіті навколо супутника. Встигнеш мене впустити?» «Тільки швидко!» Відповів я і впустив дата. Мені знову здалося, що голова занурилася під воду, і я тимчасово втратив здатність рухатися, поки дат використовував мене як міст, щоб дістатися до бота, який керував шатлом. Він зробив усе швидко, але секс бот встиг врізати мені в щелепу. Мабуть, Тлейсі наказала. Мехи так одне на одного не нападають. Боляче, але я тільки розізлився. Оскільки від мене не було миттєвої реакції, Тлейсі розслабилась і вищирилася. Люблю балакучих ботів, стає цікаво. Дат сидів тепер у системах шатла, а я звільнився. Схопив сексбота за руку і швырганув ним через усю каюту в трьох озброєних охоронців. Один упав, другий гепнувся на крісло, а третій став піднімати зброю. Я відштовхнув Тлейсі з дороги і, переступаючи через сексбота, притиснув його до підлоги. Я схопив дуло енергетичної зброї і спрямував його вертикально вгору, коли чоловік вистрілив. Заряд влучив у вигнуту стелю. Я видер ствол з рук охоронця, вивихнувши йому плече і як мінімум три пальці, а тоді вдарив чоловіка головою об консоль. В охоронця, що впав раніше, була вогнепальна зброя. Я відчув два влучання в бік та стегно. А оце вже справді больно. Я простягнув руку і вистрелив збудованої енергетичної гармати двома зарядами йому в груди. А тоді відступив у бік, щоб у мене не влучив з енергетичної зброї охоронець, який упав на крісло. Мій третій постріл уразив його в плече. Я налаштував гармати на купчастий бій, тому вони лишали глибокі опікові рани, які зазвичай дуже швидко виводили людей з ладу через шок, біль, ну, і, знаєте, палаючі діри в їхніх грудних клітках. Я груднувся на місці та викинув захоплену зброю, щоб відволікти увагу. Перша неозброєна членкиня екіпажу лежала на підлозі з палаючою раною в спині, і промахнувшись підстрелив охоронець. Друга жінка кинулася через весь відсік, намагаючись схопити облишену зброю. Я вистрілив їй у плече та ногу. Сексбот піднявся і кинувся на мене. Я схопив його, впав на спину та перекинув через себе. Перекрутившись, я став на коліна, але повністю підвестися не міг через рану в правому стигні. Сексбот підскочив, а я видер йому ногу з колінного суглоба. Він завалився, і я висмикнув йому ще й лівий плечовий суглоб. Тоді я повернувся до тлесі, яка тяглася по зброю. – Тільки торкнися, і я вихоплю цю рушницю з твоїх рук і зажину тобі під ребра. Вона застигла. Жінка вражено дивилася навкруги, побілівши від жаху. Скажи своєму сексботу перестати битися. Той досі намагався підвестися, але так міг тільки ще більше собі нашкодити, особливо якщо розлютить мене. Тлейсі повільно випросталася, заворушила щелепою, сексбот розслабився. Дати, відріж Тлейсі від потоку, сказав я. Зроблено, відповів дат. Тлейсі поморщилася, коли її потік вимкнувся. «Дай секс-боту голосову команду користатися мені до подальших розпоряджень», – сказав я. «Спробуєш наказати йому щось іще, і я вирву тобі язик». Тлейсі перевела подих. «Меху, до подальших розпоряджень виконую накази божевільного некерованого вартмеха». Тоді вона звернулася до мене. «Тобі треба придумати кращі погрози». Я схопився за сидіння найближчого крісла і зіп'явся на ноги. «Я не погрожую, просто кажу, що збираюся зробити». І щелепа закам'яніла. Двоє людей у Шатлі перестали дихати. Неозброєна жінка, яку помилково застрелив охоронець, і той охоронець, у якого я стріляв першим. Тлейсі цього не помітила. Я поглянув униз на Сексбота, а він на мене. "Вставай", сказав я. Він відправив мені підтвердження. Я схопив Тлейсі за руку і потягнув у коридор до каюти, в яку її охоронець відвів Тапан. "То ти вільний агент, так?" затараторила Тлейсі. "Я можу дати тобі роботу, все, що захочеш. У тебе немає нічого з того, що мені треба". Подумав я, але вголос сказав: Ти повинна була просто віддати їм ті срані файли, і ми б не опинилися в цій ситуації. Вона кинула на мене приголомшений, сповнений недовіри погляд. Мабуть, я поводжуся не так, як і на її думку мав би поводитися вартмех, не керований чи будь-який. Люди повинні краще готуватися. Існують же посібники користувача, з яких вони б дізналися, що з нами не варто заїдатись. Лисі спинились біля замкнутого люка. Бесоме, це я, сказала вона, і двері піднялися. Та пан розтяглася на койці біля дальньої стінки. По її футболці з квіточками розливалася кров, що струменіла з-під шкіри руки, якою дівчина затискала рано в боці. Її хрипке дихання гучно відлунювало в маленькій каюті. Охоронець витріщився на нас. Він запанікував, коли почув постріли, задихалась от Лейсі. Ти не можеш? Можу, ще й як. Я прикрив Сетлейсі як щитом, коли охоронець підняв зброю. Кілька пострілів влучили її у спину, але до того часу я вже перебив жінці трахею. Ще один набій влучив мені в груди, поки я перетинав каюту. Відкинувши охоронця до стіни, я приставив руку до його підборіддя і запустив свою енергогармату. Тоді відступив і кинув тіло додолу. Я відвернувся від трупа і схилився на тапан, потупому заявивши. Це я. Її очі були заплющені, а дихала вона крізь зціплені зуби. Я накрив рану тапан рукою, щоб спинити кровотечу. «Дате, допоможі!» «Я веду до транзитного кільця», – відповів він. «Там я з ним застикуюсь. Розрахунковий час прибуття – 17 хвилин. Медсистема готується до вашого прибуття». Я опустився поряд із тапан. Вона ще лишалася при тямі і змогла, дотягнувшись, стиснути мою руку. Я висмикнув безглуздий модуль бойового управління з ботилиці і викинув його. Я припустився жахливою помилкою, яка тепер стала жахливо очевидною. Я від початку знав, що пропозиція обміняти премію на файли – пастка. Мені слід було переконати Рамі та інших не повертатися на Раві Гайрл. Аугментована людина, спеціаліст з безпеки, якого я вдавав, так би не зробив. Я звик отримувати накази від людей і намагатися мінімізувати шкоду, яку їм завдають їхні тупі ідеї, але мені хотілося знову попрацювати з групою. Я тішився з того, як вони мене слухаються. Я поставив власну потребу дістатися на раві Гайрл вище за безпеку клієнтів. Я виявився таким само паскудним консультантом з безпеки, як і будь-яка людина.